من مخ کی رضینہ چرا بشی اورز نبی پہ کہ غسل خر سوال اور نو پگی دوستی پا را رضی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ دی آغازات پیدا کړی آسمان نو زمکه دلائل عقلیا وانزل من السماء ما راورید برین باران پاک رجا پس رو با سی پاگی سرا من الثمرات د میونا رزق لكم فَأَرْسَلَ الْأَزْوَاجَ تَسُوقُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَسُوقُ خدمت کې لګولې د کښتې چې چليږي په دریاب کې په حکم د الله وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ إِلَكُمْ لَكُمْ تُبَغِلُونَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا وَوَسِعَ وَوَسِعَ وَسَخَّرَ بِيَ وَسَخَّرَ بِيَ وَسَخَّرَ وَسَخَّرَ وَآتَاكُمْ لا كم كم مانا دا يو لا كم مانا دا يو تاسو وانزل من السماعي مان فاخر جبهي من السمرات روباسي الله پديسر ميوه رزقا خراك لكم پر تاسو دا پارا وسخراتا بیکرد لكم ستاسو دا پارا کیشته چې چلیږي په دریا په حکم د الله وسخراتا بیکړی دي لکم ستاسو دا پارا الله دام کړی استاذو دا پارا الله دام کړی استاذو دا پارا الله دام کړی تاسو کړی ماړه تاسو وکړه وسخرلکم الفلک وسخرلکم الانهار استاذو خدمت کی لګول دي نیرونام وسخرت ابیکری داسو ته تا الشمس والقمر نور اوس په مې دایبین همیشه روان ګور نور اوس په مې دی دېوتی د ګورې دا یو څیکن په کې کمینې په خپل ټیم را کیږي په خپل ټیم دویږي واخ و انسان ټول کمیکو تای کې وسخر الکوم الليل والنهار استاد سو خدمت کې لگولي دی الیل شپه والنهار ورځ او درکئی الله تاسوتا من کل هر اغسا چې تاسو حاجت لرې چې تاسې ورته حاجت دې اغه الله تاسوله درکئی الله یک کم کم بدل ذکر کوما وان تعذو نعمت الله لا تحصوها وان تعذو ګوران ورفق قلب واخ راخيجي پخپل وقلو بيغي نو رفق خپل تیم رازي نوش پخپل تیم رازي و اعتاكم درکئی تاسو ته الله هغه چې تاسو حاجت لره و ان تعذ دو که تاسو میرل غواړې د الله قیامتونه مړ دی خپل بدن کې نشي پوره کولای دي خپل بدن کې د الله قیامتونه غد به شمار دي نو دا وګوره دی خپل سر تر یو انداز کې دل ته جوړ کړي بیا پدی کې چې کم دماغ دی پې کې چې کم هولی سوو چې په کې چولې سوو پ کاره او پی پیغام غانی پی غاز پووره یو م موریکار دخوا تا سویاې که نه کلهی کل یو مشر سره کېې د خپل د وړیکوې خبرې بهدلله چوریا دا, دا چل سکول تهبدلو غجررات ته متلو کارټګ ته لو او دا چل شو او ته څو کالو م موری در اوسپړه ده دا م موریکار د دما او دا یامت نه یا بلایا داش پ کې دا رنګې بیادا کار کئی که دماغ دیماغو یو رک الله بند که کنا بیابا گنده سیزونا پاک سیزونا پا دی نپوئی گی خوا دا سون الوینی نو بیا او گورا دی سترگو تا په او گورا پا یو سترگو که بعضی علماؤی تیرہ کرول که امری اللہ لگولی لکه تکی دا یو سترگو بند که وچی دا سی گوری کنا د دا طاله لکه بلاشي معلومات پره هم کيه دا نو سپیکر دی را وونکو مایک دی دا موبایل دی دا غړې دا دا ګارانټي زیړ رنګ دی دا د سيزونو وی خیال لرې دا ثونه لوي نعمت او کداسترګې دی نو بیا دلته شکر ادا کوه نو وګونو ته وګورا نجیب ته وګورا نو شوندو ته وګورا کدا شونډې دی نو بیا او سره وانوي او با بعده بارانوي او ظلم پکې ویو ټولې هغه خاورې د خولی اصللی چې شړې دی نوويغاافونو کې به د پووره چکړی بیا نه رخه دی یاره نو او ګوره الله د له ش در کړي بیاخوا غااپونه دي نو ژبه دا نو بیا د جببه کې دا لاړ لاړې که د لاړ ختمميفی ته به یو خبره نهشي پولې ما اوته چې خبرې کوه د لاړو په بیس باې کوو دا ررنې بیا وګوره په د جببه کې الله یو ټیسټ ځای کا کدا جب نه وکنه خبره مخالته نه راځي نو که ار څه دې پې خو بس بوز باندې خوله بیا ته شوه بوز باندې خوله Tale wid de zai kada se da de zai kada se da de zai kada se da نبي او ګور رضی الله شنو ته دیو ګور نو خپوت دیو ګور کدی کیو نه وی نبی کدا نو کو نه غټې دی روزانه او سم ډیر غټې دی په لوې لوې پنځکوري باندې نو بیا یاره اګه دا انسان روزانه غټې دی مړ دی پا کال کی یو انچ غټی دی په ار کال کې انچ غټی دی نو سمو خیال یې څونه وو او کدی بل نه دی روزانا یا پکل کې لګلګ بل نه دی نو سمو خیال دی لوي سيبل لوي ميخ نه ما غټ نو ويا څونه وغران بیا په دې ور کو باندې شو راتلې زمون <تصفح> دي یومات کې مخ کې یو باثروم واسې اورو کې غونټور و ته ملمر أغلې او اړر واټو نو مینال اړر مسلمانانو اړر مرګري پیژني انا سیر دی پیج یوټوبرز دا نادر واټو شوی چر ویډیوز الادی بخیمل مارا غلېو ګرمي وا غلې باثروم کله امبل یو یره دی باثوند ته ورنلا وته کنه ته وخت اے دوبه بیا خیر دی ډیر زیات دور ورکو خدای له بمبټه کا ټینکیه تک کړیو ډیر په ګرانه سره مې تو وخت اے تو بدکدا انسان نورم لاغټیله مې ته اوس بچی نه نه وته غروزی وسنګا نو دا چې دا پتان غټی دی غټی دی سونه بکران وعداد الله سونه دلتا، دلتا، دلتا دا دارنګه وګورا وګونه دلتا سترګي دلتا خله دلتا داګه جداګلې کدا سترګي دې شاته وي پوز دې دلتا وي خله دې دلتا وي وسمچلوبیا بیا جې نوړې دلته پليټ کې جوړول کانا پپټو سترګو باندې سترګي خو دې نه وي کار دلته نوړې جوړه کا بیا باندې د سترګو کمپیوټر ته مخامخوله شاته باندې برد. وړا چې صاحب دې خو په یقینښت آله کا بالکل خو صحیح قالک اوس بوې موې په ګندل نشتاه راست خو سن دي بیا به سپموت دلته راوړات ها بیا به د خولیت دلته وړه ګران وو که ونه او چې په پليټ کې نوړې جوړه ال د دسترګو کمپیوټر وي او که څه ضرورت وای او چې دلته سپموت یې نه ځکېنو ال د سپمو کې مرو وي او خراب نه دی ښه ګندا نه دی بس کلی توړدل دا دل سنن یامتنا چ دغه یامتنه بیا دی قوانظام انحظام نظام اخراج ڈائجیسٹو سسٹم دا وګړه دنه نظام نو بیا دی پرپوستر یو ګورا لبلبي تدي یو ګورا کی پروت دی یو ګورا مې دی تدي ته یو ګورا دا ټول بیا دا الله نه مرصافه بدن کی وان تعذو نعمت الله لا تخسوها اګه د سپیمو د سوری په بارو بی بیا چې ছাত্রین د سره نو باران کې را روان سم خلک لالي برې کول چې لږو بیا و ان تعذونی مت الله لا تحسوها اللهم ما اصبح بي من نعمه او بحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الشكر ولك الحمد و انته عبددون مت الله لا تخصوها که تا سوش میل واړی یا متونونه د الله نوشیش معلی دا غستا بدن کې یا متون دي تاله دخوااراک ضرورت تاله د سکاک ضرورت تاله د هوا ضرورت تاله د نوور ضرورت تاله د سپوغې ضرورت تاله د میو ضرورت تا د سبزی ضرورت یا متونديی طالب د ماحول ضرورت طالب دګه ونډي ضرورت طالب د اولاد ضرورت طالب د مور او پلار ضرورت مور نا دی دی؟ دے دے؟ او پلار نعمتونه دي کنه دي بیا د قران نعمت دي کنه دی او بیا د ایمان نعمت دي کنا د اخیری امت کې راتل نعمت دي کنا دا چې تکلیف کړی دا نه پوره کیږي را ذکر لہی وانت عدو نعمت الله لا تخصوها ان الانسان لظلوم کفر یقینا انسان ډیر ظالم او ډیر ناشکر دی وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وګور إبراهيم علي السلام د الله د دا نعمت شکر کړو هغه شکر څو ځان د ارکس مشرک نه بچ ساتلو ښا و إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا کله چې وی إبراهيم علي السلام اے ز ماربا وګرځه تا څو د دا داخلي دا دا آمنا داغه وخت کې چې کله ابراهيم سلام السلام لګیا دي دا زه د پاره سوالونه کوي نو څنګه سوالونه کوي و اس قال ابراهيم کله چې ابراهیم کل ابراهيم عليه السلام رب اجعل اعز مربا اوږر زیدا خار امن والا واجنبني بچ ما او زما زامن د بندگی د بوتانو نه د نه کانو د شکلونو نام دشرک شرک او ساتي بچي مې د شرک نو ساتي اې زماره به انهن یکنن بندګي د دي گمراهکړي دي کثیر ډيرا ډیر خلک گمراه شي وي د خلکو نه په منتب علی من نیچا چې زماته بداریو کا هغه زمانې چا چا نه فرمانیو کا به شکه ته بون کړه هم کوونکې ذاته ربنا اعظم ګربا ماستوغ نو ورک خپل بچو تا اسماعیل علی السلام دی بیبی ارا د ابراهیم علی السلام دغه وكلا بیت الله تعمیر شوی نه دی بیت الله تعمیر شوی نه دی ابراهیم علی السلام تا د دې د مشن راغلي لري ور سره دا او اغي سرا فقیک کما شوم دی بنزل لسوامل سفر یوته دمشقنا مکیه ترالو دا با سونا رزو کشوی دا دا اللہ پا علم که دام دارنگی دا دا زمزم اوبم نوی دا غلطا کی دا کمزی چی دا خانکابی دا دروازه دا دیتا مخی تا داد خکتا پا دغزی که دا زمزم دا کوئی دی اغلاری ولوز حکومت بندی کلی دیر پخوانا دا کوم د زمزم د زمزمم دا کوو د خاکاب دي دروازي سره دغللته کې خوا کې دغل ته کې یونهوه دغل ته کې ابراهhim السلام حاجه او یل پریخ دغه ده کې روان شو بیبی ته اوواز ووررکه اله من تونه یا ابراhimیم ابراهیمه مونږ دلته چا ته پردي نه انسانان شتا نا مکان شتا نه دا خوراکس کاغس شتا ابراہیم علیہ السلام روان دے دار پتشاہ تا روانه روان او اوازو ناور کئی ابراہیم علیہ السلام پشان نگوری اخیر کو تا بی بی وی اللہ امارک بی دا لدہ حکم کردی وی آو دو چی اللہ را تا حکم کردی بی بی وی ایو ایدھا لا یضیعنا زمان با اللہ نا چه تا تا اللہ ویلی چی بی او بچی ری دا دلتا که پریده وان خودید یا باین او ناشنا خبر لکلی دا چې دا ابراهیم علیہ السلام تا اللہ حکم کرده او باید چا حکم کرده او تا تا چا دا حکم کرده چې بی او بچی دی پریده او تا تی نزا بازی خلق دا واقعات زکرکی که نا دا وخت چې وګوره ابراهیم علیه السلام څه لېو نو ستاسو کې دبال بچ د پارا څه خرچا نور څه ترتیب نشته ربي بيزه نه دی جوړ او توا ته وې ابراهیم علیه السلام وګوره بي بيو بچي پر خدي ناراحت تمزه و دې دا کې تفسیر قرطبي وایي چې دین متصوی متصوفت دلیل نه نيځه متصوفه لري دا ته پیان مو پیار کیسه مخاله نا تا تا حکم داری دا بی, بی او د بچو حفاظت تا د دا رزق انتظامات دا دا پرامن تر لغوا خوا او کم آخوز دا برابر کړي بیا مشورې سره زخکو لی دا دین کارک کوا بیا نو بارال ابراہیم علیہ السلام تا بی بی وئی مو با اللہ نزایو کہیو الله حکم دی ابراہیم علیہ السلام فولادو دا زمانه که د صفه مروه په منسکیاو نه علاوه اوس په هغه ځای کې د دې ميلين اغزرين اغذوش نه راډونې چې لګولې دي دغه کې نارینه منډې وي زنانې به منډې نه وي دغه صفه مروه تبا هاجرت له په ته لګولې سوچسته کښې نشته چې د واژلو تیبره والما کچاس راسخواراس کا کی دغه دې معشوم را تا دیغه لتیوی او فراس کا کښې نشتا کل سفاتا رازی نو کل مرواتا او علت غماشتون پون دی مگی را مگی خوا تا سخت پریشان را دیوی رب این داد می اوکی دارنگی چرالا آغازی کی اوبر روکی خوا اسماعیل چه غم مگی را مگی کنا آغازی کی اوبر روکی دی اوبر روانی دی دا توی زم زم زم زم نوری مرا خوره گی لره لره پوره خوره گی زم زم زمانہ ادریګه ادریګه ځم زم ادریګه به روایتو کې راځي کدي ولدا زم زم نو وی لیکنه دا د دنیا هر زه ترسه دي لوي ښا اکبر کبیره یو سورته جتیری شوې دغه څه مرغې را شوې مرغې اوبو راځه دا کنه خو او کته خو بنوي دغه مکه کې دغه خو او شکه بالکل او بنوي مرغې را شوې دغل د یو قبیله خواانه بوو به نوجرور هممقبلهقب هغې چې چته به شین بشینکی یا زمونږ د الاقکو که تاسو خیالي چې دا کم خلک د ګی ب سره یا چې د داسې پټې مټې زیای میګوري که نه چې کمځې زمون د سارو د غام تظام کېږي نو هغم چې ب دا شینکی من کی چې د ب بوهتهات لو هغې یو کته عرب ډې روخیار خلککو چې دغ د مغلو زی رالوي دغه دړ زپارت کارته ششته اغیاله چې وی کته نو دا غلط او دا غلط یو ماشوم دی یو موریدا ورته وی چې منت تاسو ته اجازه ترکاوه وی او بالکل اجازه درکو خو غوړې د مو کنټرول به زمونږی خاوو به به کار نه ساتي به زمونږی اجازه سره به وړو نو دا بنو جوړ هم قبيله رالا او دغه دې کې آباد شو اسماعیل ایبراهيم علیه السلام تللی دل تمور او صوبي سره اسماعیل علیہ السلام دی اسماعیل علیہ السلام ته بنو جرحم قبیله کی بیاوازو خبره مخیان ترالا او بیا جبرائیل علیہ السلام راغه اسماعیل علیہ السلام کر لړو بی بی اسماعیل علیہ السلام کور نو دی بی بیتوی څنګه حالات دی کار کړو ډېر ګران دیو بس سختی دیو تکلیفونه دیو لږی دیو تندی دی مازی بی بیبیانه داسې کنه یا موضوع ته خیال نې یو ا را ماکه ته کیا دا انسان نشکرې کې مبتلا شي ابراهيم عليه السلام او تې خاوند ته بدیوې چې داسې قسم یو بابا جی راغله را هغه د کور درشل دی بدلکا ابراهيم عليه السلام بیا चले دي هغه بيبي ته کی زاو قبل بيبي ته وې خپکې گا ما او بس طالم ما طلاق در کوته ده درشل بدلکا بيبي دی بدلګلانه شکر را بیا له مدباد ابراهيم عليه السلام راغله و بیا اسماعیل عليه السلام نو بل وادي کړه و د بیبي نه ور صفوسو نو کا اغي او توي الحمدلله ارس ډیر تیر دی ښا اسماعیل سب زما سلام او کی او توي درشل مبد لوا ملاقات نشو بیا پدرین د ابراهيم عليه السلام راغي اسماعیل عليه السلام سره ملاقات دونو مدبادو شو بیا اسماعیل باروېستوم دغه دغه زم زم دا وبوي او د خانقاه بي بنيادو نه رويست خبره خیال داز کې اغه واقعت اشاره کوی و ابراهیمملله السلام رببه نهايز ربا اننی اسکنتو من زوریتتي ماستوب نور ور ک خپله اولات ته بوادین غیرری زی زرین په اغوا دی ک چې ا هغهه شاره د ب پسله ده ین د بیکل محرمنیدستا د کوی زتمن سره رب نه ز مونګربباليو کې ممسولات دی د پااره چېدي موس کو یا او ګر زی تز خلکو چه ما ایلشی الیهم دی تربتا ورزقهم من السمرات رزق ورکی دیده دمیونا لعلهم یشکورون دیده پارچی دی شکر داکی ربنا ایده منگا ربا انکا تعلمو یکی ننت پوئیگی ما پا آغا سبان دے رب انکا تعلم ما نو پی آغا چی منگا پٹا وما نؤلن او اغه موږه کاره کوه وما يخفى على الله من شيء نبه دي دي د الله نه هیڅ نه پزما کې نه پاسمان کې الحمدلله الذي وهب لي حمدو ندي الله الا غذات نار چراوي به خواته بوداوالي کې اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام دسلو دس کال ني عمر الله ولا بچيو ور کها ده الله قدرت ندي کنه رب رچا بچنيو نیکان صالحان با عمل بچوته ور چې دغ د سرګو یخوالي یو رببهستا په دره او خزانو کې کمی نه ربا الحمد او چا چېرببه دنداره و نکان سالالحانې لو ګځې الحمد اللذی الذي دی دي علا چراوی بخو ما لبوداوالی کے اسماعیل علیہ السلام او اصحاق علیہ السلام یکی زما ما رب لسمیع الدعا خام خاوری زنکر دعاگانو دیم رب بجعلنی ایزا ما ربا اگرزیما کائمون که دا منزر داولاد زمانا مرمت چی اولاد بم نیکانی چی بچی مین منزو نکی یا دا دا نیکانو خلق دعاگانی دی اولاد تم پکی کئی ربنا اې زمونږ رب او تقبل دعا دانوې چې رب دا بچي میګر ډاکټر او انجینیر کې ربو مسکهون کېو ګرځې ښا ربنا وتقبل دعا اې زمونږ رب او قبول کې دعا زمونږ ربنا اې زمونږ رب ربنا ربانا ربانات مو په کې خیال دې کړان دې له دعا وې ماو باقي امور پلاړونې نو کو نو تر لريانه نو ما ماګان استادان استادان استادان وب درځ واخیر درغه تاخد دوا ته دوا مانغنا چاہیے دعا بتو غوړید الله نه ها وګور ابراهيم عليه السلام وې اے زمونږ ربي جل hazards البلد رب انه النالنا ربنا اني اسكنت من ضرورتي ربنا ليقيم الصلاه ربنا انك تعلم رب اجعلني مقيم الصلاه ربنا اغفر لي ولوالدي يا الحمد لله الذي وحض لي على الكبر اسماعيل اي زم ربا, ربا, ربا او غرز مال رام پابندي کنه انکه دمان دمو زودا ولاد زمانہ ربنا اي زم غربا او قبول کنه زمو دعا ربنا اي زم غربا بغنه کما تا ولي والدي او زمامو رفظار تا چې برکم زم ما په اج اباو کې تیر شوي مسلمانان ادم بابا حوا والل المؤمننا دپه د ممنانو یو مقوم حصاب پهکه مرضې مشرور کېږصاب وله تخصص بند اللهغاافله د کی ک وعید د دپه د ظالم او ترسلی د پهې دپه د ملومه یت ک سری وشااز هذهآ تتس ول لل ملووم ووع لظالم په د ید کې ظالم د پاهسهدي ظالمه په الله د نا خبره ګمان م کوه چې الله تا ک خبره دته خو زلمونه کې خولی الله دی نونی مزلومه لته نو په کېږه تا سره زمونونه کېږي الله خو نا خبره نه لکه الله دی ونی والله تقصاً نه الله غ پله ګمان م کوي په الله د نا خبره د غ سره چې ظالمان خودی ظالم ظالمته الله محلت ورکئ ان یو واخرو هم یقین محلت ورکئ دی تهغارض ته ت خصو پیل ابوساره چې ټغې بر اوی پایکسترګې منا منډې بهوي ذکر د ی بعد د قیمت منا منډی بهوي یا مې عیر او سما کې ب سرونو یا او چکری ب دي خپل سرونه لائر تدو نبرا گرزی دی تسترگی ددی او زلو نبرا دی خالیا وان زرین ناسا یر ورک خلکو تا یومد آغا ورزن چراب شدی تعذاب فیقولو اللزین زولمو آئی بظالمان ربنا ایز منگربا آخر ناروز که منتر نیتی نیز دی نجیب دعو تک و نتبع الرسل من با قبول کو دعوت ستا ستا توخید با امانو او تابداری باو کو دا یا اللہ دنیا تا موافظ بوزیم دعوت ساری توخیدو او د پیغمبرو تابداری سارا پا سنت بان عمل کولو نو یعنی ربا نو جیب دعوتکا و نتبع الرسل من با توخید و سنت امانو اولم تکونو اقسمتم من قبل آیا نوی تاسو چه قسمونا مکول مقیده دینا چه نوی تاسو لر من زوال عذاب من زوال پناہ وسکنتم او تاسو اسید لیے فی مساکین اللذین ظلمو پا کورونو دا ظالمانو کیم چاچی پا اخپلو زانونو ظلم کریو و تبین او او تاوست سرگن شوید دا خبرا کیفا فعلنا بهم چې څنګه کار کریو موند دی سره و ضربنا لکم الامثال او بیان کری دی موند تاظت مثالونا و قد مکرو مکرهم و عند اللہ مکرهم یقیناً دی مکرون کریو مکرون اخپلا او اللہ سر د مکر دی دا و این کان مکرهم اگر چې د دا مقرونه چې ژړ کوي شو د غې د وجه نهغرورونه دو نه مکرونه کوله چې د هغې نه بغورونه ژ ل کیدلی وینکان نه مرو هم دی ک شاره ده د د مکر غټوالیته چې دو غټ غټ مقرونه کړی وه د هغې نه بغورونه ځایله شوي یا دویم د دا مقرونه کم زوری یکیناً و اینکان مکرهم نو دا مکرون دا دی چلکی دل و زائل شیو دا غیده وجنه غرونه یا و اینکان مکرهم نو دا دا مکرونه مکرونه خو غد غد مکرونه خو کوله خو نو دا دی دا مکرونه چلکاولی و پدی سره الجبال دا غرون پشان بلند خلقا دا غرونه انتا حسلی والا خلق چیاخیج لکاولی وی فلا تصاً الله غافله فلا تاً الله غمان مك ف الله مخلفه وقد هي ر صله چې خلاب بقي د خپلو لهرسو سر دوادي إن الله عزيز ز تقام يقن الله زه وررض خاون د له يومبددل الأاررض غير الأاررض ف بدل بشي لازمك غير الأاررض بدين نام والسموات او اسمعونا وبدل شي وبرز ل لله الواحد القهار او بيج بشي الله تا جي يوزات دور اور دے وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد تبيني مجرمان پتہ غردا مقرنين تڑلی شوی بے زنجیرنوں کی مجرمان بے زنجیرنوں کے تڑلی شوی یا زنجیر کو خلق پتا سی کنا زنجیر خلق پیتاتی کرا دی دنیا کی حد پارستو پسید اسپورون تا غپلی وا دی دوی جزام العمل دی داسپورون سره کو سزا مو الوز سپور تا خلق زنجیره چیو التبدیلم زنجیرو نواچولی شی وترالمجرمین یوم یذ المقرنین فلصفات سرابیلهم ددی قمیصونه بدسنی من قطران د تارکولو یا قطران درنزلو دا او رو دیر زرنی او بدبون که لخارم کئی او دا کم کتاب کلی کلی شوی دا خبری چی کمی سونه بیده تارکولوی دا خو قرآن دے کرن بعضی خلک دا غی سوچ دای یر دا خلک خلقی عریه سه بیسسم نشتاوی دا خو دا الله کتاب کې دا خبر دے سربیلو هم کمیسونه ددي به یا من قطران اند تارکولو کوو یا و تخشه په ټی به مغونه ددي اوره و ل یک زی الله د دپاره چې بدلوور کې الله هر یو ننفسته د اغ عمل چې دکی ان الله عثری الحساب یقی نه الله زر حساب کوونکې دی حذا بغول ل الناس صورتت ختمی اول سره لګی اول څنګه کتاب انزل الله الیہ کا ایتو غری جنناس مینز ظلمات الینور دا زی مشان کتاب دے دا مونگا نازل کړه تا تا چې خلق په نتیارین راڼا طرف تروبا سي دل توین وحاذا کتاب بلاغ د تبلیغ کتاب دے بلاغ معنا ته تبلیغ کتاب څه تبلیغ کتاب څه دی قران حاذا دا قرآن مغ کی طرح رب تصری مغ کی د مجرمین و تذکیر او کا پاغی دا عذابون و تذکیر او شو دغی عذابون نه د بچاو لار صدا هاذا بلاغ للناس دغی عذابون نه کته بچاو غوالی نجات غوالی دی قران تصینه کی زیور کا دلته د قرانی کریمه سلور مقاصد ذکر شپ د اخیری آیات کی اخیری ایت کی د قرانی کریمه سالور مقصدونه یو بلاغونه دا قران به خلکو ترسه دیم قران څه د پاره دی د تبلیغ د پاره دیم ولین زروبه دی د پاره چې پدیبه خلکو تيار اور پریز د الله د عذاب نه دو مقصد شو یو مقصد څه شو دا قران تبلیغه دا دی قران تبلیغ بکې خلکو ته څه په چې تبلیغ د قران دا اغلی د قران ته بکی نه او کنه قران بس دکیو کنه کنه قران سره بتولو برخشونی کوي او داوا بکی ز پخ پکا مسلمان نه ما او قران سره د دزې کړی د قران د لیرجی د قران ته نه کیری دا سه مکاوا ها ذا بلاغ للناس بعض مسلمانان خبیندار او خنه کانی زمما خو لگا حیران شي چې قران نز دکی نکینی چدادی د رقم زې تربيت دي چې قران ته مکی نه والله علم خړې حیران پریشان شيار دون د قران نه نفرت قران یو آیه سره زکه کینې حالانکه یو آیه چې دی لفظون زکه هر حرفونه دې زکه بے معنی او بے مقصد دې اون اوم په یو په یو آیت, آیت باندې دسو د سلو رکاتو نپلو ابضل سواب او که یو آیت دی په ترجمه او تسییل سره ده کو د زرو نپلو ابل سواب بیا همې ته اومت نه رازیار او بیا ډیرغلهکو ته نه راځي چې داله چاې انتزی کي چې نه مړه داسې ګ سړیا خورآ لاظمی خوننه بس حذا بلاغ ل الناس دا خو الله فرمي حذا دا قرآن بلاغ د تبلیغ کتاب د خلکو تام وولی یون ضرې دی د پااره چې په پا دې خلکو ته یاره مقصد شو یو مقصد ته شو دا هر یاد کې دا خبرې اخ چې سبا چې سرګونونه کې خبرې کوي چې یتم دله په یادو یاديری دا لور مقصددم د ته یاددي اوزنتهپوسونه کوم شااب یو مقصد چ شو بلهون خلکو ته به دارسې دوی مقصد پهې قآ به خلکو دا الله د زاد نه یاره ووررکې يوم مقدس شو دویم دریم یاکا وليعلموا انما هو اله واحد ذي دفعت خلق ذكي چې خلق پوي شي چې بشکره په دې کائنات کې کار سات مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم داتا گنج بخش د ته بي ذمہ دار د ټوخي ذمہ دار د سرخوغي ذمہ دار د ننکو ذمہ دار واحد یکي یو ذات دې د ري مقصدی سچو چې خلق ته پته ولګي د کډمیره توحیدا چې خلق ته پته ولګي د قیده توحیدا د ري مقصدی سچو دا توحید دا قیدی پته باندې سنلګی دا قران نه بلګی لومبی مقصد څه شو ها جی بلکو لاوې کنه کنه روجمو دا ها نمبر 1 مقصد څه شو دوه مقصد څه شو دریم مقصد څه شو چِ خَلَقُ تَدَدَيْنَا قِلَدَ السَّوْحِيدِ مَالِو مَشِي او سلورم وَلِيَتْ ذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دے دا پارا چې نسیت حاصل کی اقل والا خلق نصیت حاصل کی نو قرآن دے سورة ابراہیم اخیری آیت کے دا قرآن صلور مقاسد ذکر کا سو مقاسد دا شابت دو دو مرگریہ بلتا ہوا ہے خط تفسیلی دا آیت موسا روائے من چاہتا یات شو ابو بکر بلیش اوری گو ہے شاباش جنسیات ها سل کی عقل من خلق یا او او میں نہ الناوي دي السلام عليكم يا انسياد اكرم عليك يا سيادتك جزاك الله ها بل يمانويلي شي هو يظهر بهم شاء اه نق سوره ابراهيم قنافتي هو ده سوره ابراهيم بتقول كمري و اكيد وريال ما انما اله واحد ولې دا پر او یو اس ما په دې شي زبره ویل شي او انشاء الله سورۃ ابراهیم مخیری آیت کې له قران سره نور مقاصد سورۃ ابراهیم مخیری آیت کې سورۃ ابراهیم مخیری آیت مقاصد نمبر 1 دا تبلیغ کی دی چې خلکو ته د الله د آزاد نه یو او کریشي در ایم تی خرق تی معلومه توحید کی او سلوور رو مقلمن بتی نصیت حاصل کی رحمان اللہ سے پیاد چو کہنا پناستی وائے صورت ابراہیم اخیری آیت کې اخیری آیت کے دقران صلو رو دی صلو رو مقاسب پیانی شیئے کہ یوندین صلو رو مقاسب دی اور غیر شخص کے پاکے او په دې کې هر په دې کې ا او قلم په ترتیب د سوراتونو کې پینځل لسم دی پس د سوره ابراهيم نا او فنزول د سوراتونو کې 44 نمبر دی نازل شوی رستو د سورتي يوسف نا د صورت د مخ کی صورت سره ربط او مناسبت مخ کی صورت کیوي وذکرهم بایام الله چې مخ کې خلکو باندې عذابون راغلي پاغي وتیا دهانیو کا نو دې صورت کې ذکر کوي چې عذاب برازي سرانګي چې په مخ کنو امتونو باندې راغليو تاسو مسله او نه من لانو په تاسو معذاب را شي بل دا صورت ابراهیم پهتهید باندې ختم شهلم هو نه ما الله هم واحد ده دل تال کې وي چې دا مسله چا نه من د توحی ده قیمت کې باوس کو یا او روباما ی دوله نه کفرلو او صورت ابراه هم د زوااتور را صورتوو نو صورت هیجرم د زواور را نه دی هغه کوې خبرې دی چې پهدي صورت ک دی یو پهدي صورت کې د پنز او ممي موکرما او حالات بیان شوي دي پنزه کو مونه چې پایې دنیا کې عذاب راغلی وو دا رنګې پهدي صورت کې ان نه نهحو ندل نه ځ دا بل صورت کې نشتا شته په دی صورت کې د دو باباګو تسکره شوي ده چا نو باباګو وګری ملوخه خورآانې تسکره شوي ده یو د آدم بابا یره جناتو دا بابا دا رنگي دا صورت ممتاز دي پوا ابو ذر بک حتا یاتیک الیقین سلام